moi boas tardes amigos aquí en Galegos Novaixo donde en Radio Samboy noitenta nove punto onda FM e temos un teléfono mellor dito dous que son o noventa e temos outro que o noventa e tamén temos un blog que o blog galegos nova show un correo electrónico que en galegos no show en las vías de son tenemos ali a también buenas tardes también ya hay a miña beira pues tiño no podía faltar julio Cousil. Compañero, buenas tardes, buenas tardes. A todos los oyentes también, hay que decir buenas tardes. Hoy eh, se tenemos novedades interesantes, ¿no? Mm Hoy -hmm. se vamos a tener cousillas interesantes. Y esta persona que se está a falar hablar, está a ver a Bonporto, eso esperemos, Armando Fernández. Vamos a la... Bueno, pois, vamos a que algo tiñas preparado por aí, non sei a falar... A, primi... a primeira información, que... non? si sí, a primeira información. Ese rapaz que está en Extremadura e... Y... Ah, sí, bueno, mandoume un correo, Suso. Suso Díaz, que moitos amigos que nos siguen saben de que en falo, é eh? unha persona que leva adiante un programa de radio en La Voz en Espiral, precisamente en Radio Mérida. Mm -hmm. eh, bueno, pois, enviou un traballo, dixonos que, que nos metéramos en en eh selchaemilferrero.rg porque hai información con respecto a ese mm, ese acto literario que se vai a realizar precisamente os xoves día Bueno, o xoves que día, é? Eh? O xoves, este xoves que ven? Este xoves que ven ás daza nove horas parece ser que haberá un, un acto aberto a todo o público en xeral Para conmemorar precisamente o centenario de Celso Emilio Ferreiro uh -huh. eh, Pódese consultar, ademais desta de páxina que acabamos de mencionar Celso Emilio Ferreiro RG A página de Asociación de Escritores en Lingua Galega Que www.alg.org Punto .org en la Fundación, como acabamos de decir Fundación César Míferrero uh -huh. eh, Estas actividades diseñadas teñen que ver coa idea de dar a coñecer o patrimonio literario propio da comarca de Ceranova uh -huh. para iso contemplanse inaugurar unha mostra bibliográfica, escritores da comarca Terra de Ceranova, Baixa limia de carácter permanente que contén fondos dos escritores da comarca, tamén hai diversos audiovisuales uh -huh. e outros materiais feitos polo alumnado sobre a obra de escritores de diversos concellos eh, claro, a presentación do libro do colectivo Vieiros de Palabra Terra de Ceranova, uh -huh. Baixa uh -huh. Límia en letras de uh -huh. autor uh -huh. E do que se trata entón é que sempre que se xa posible que que, que, que se az, a, a acceda a eses actos tan interesantes e tamén que se agradece pois, que llevagamos a máxima información ou publicidade a estes actos que os medios de comunicación al veces non se fan eco de nós, pois, bueno, temos que recollemos recoñe, estes datos porque para que se coñezan ben uns actos para participar neles ou para cantar todo o millor que na nos se fai. Exactamente. E isto pois pues, vai ocorrer pois pues, precisamente o día 21 pola pola tarde, será aí, pois supoño que no patronato de... No instituto, no instituto no... aparte ah, no... do instituto, pois pues, claro na, na biblioteca no, na, mm. na fundación Celso Miro Cerreiro, eh, que ali é a casa dos poetas que lle chaman eh, exactamente, que, sí, eh, sí, sí, sí eh, mm. mm, seguro que o noso amigo Kike estará engañado <risas> seguro que... Ese, ese está engañado ao lado no instante se, pre, se preparará para poder achegarse ali. Eh, exactamente E eh, moitas cousas máis mmm, como xa levamos un pouco de tempo mmm, sin falar con Xosé Manuel, xoso Manuel pode nos dar sí, detalles algo. interesantes das que están a suceder precisamente na nosa terra ¿no? eh, sí, a ver se si nos, si nos pon en contacto <risas> o noso técnico con ele algunha cousa máis? bueno, pois pues, eh, a min gustiareme tamén lembrar algo, porque ben sabes que estorías hai movidas cos mineiros oh, claro. pero tamén hai eh, os miei, eu digo que os mineiros e os mariñeiros son as persoas no mundo laboral as máis maltratadas teñen algo en común, sí, pois son sofridores. Son os sofridores da sí, sociedade. Sí. Me parece que xa temos por aí o outro lado. Aínda non. Ainda non temos. Bueno, pois, bueno, pronto, pronto chega. Vamos a intentar saudálo con unha peza de música que que nos solicitou. Si, uh, si, sí, un sí, ¿no? exactamente, unha no, desta portuguesa. Monica, tu cana minha hoa, fanabango meu amor, a soprar a súa tuba. Ela xa toca o trombón. Bueno, pues, baixando un boquiño música, vámonos ir iramos a un portedero, a ver qué nos dice José Manuel. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Sanboy, buenas tardes, Armando, eh, Julio, Damián. Muchas gracias, muchas gracias por atendernos. que te parece la envida que te regalamos, ainda que...? Pues... O que vos pidiera, no sé si hay 15 días o así, he dicho que fichaste sus deberes, tomaste su nota, y este era el grupo portugués del que me falaba de aquella, mm -hmm. de Olinda, un de Olinda. que está proyectando muchísimos éxitos porque mm -hmm. hay un fado ledo, un mm -hmm. fado pues, entusiasta, con música que levanta ánimo. Sí, yo no... Unha letra especial, non? Exactamente. Letra especial e a voz da rapaza é maravillosa, eh? Sí, sí, sí, sí, señor. Pois bueno, despois da ausencia do martes que vos pido disculpas por... Nada, estás disculpadísimo. Seguro que estás disculpada A parte de que estás disculpado, lóxicamente, algunhas cousas non sempre se poden cumplir. E o feito de que ti fagas gratuitamente e altruistamente de correspondente de, de Galicia para nós é un un, un e un placer, non? Exactamente. Home, vos merecedes eh, a emigración galega que escoita programas como os vossos pois pues, tamén o merece. Mm -hmm. Bueno, es tentamos pasalo ben e facelo pasar aos demais. Exactamente, esa... Bueno, <risas> dime. Estamos achegando ao verán, eh? <risas> sí, sí. Pero, Pero aí non aí non parece que non que aínda un pouquiño, non? Está ya costando un pouquinho, ahí nos acaba de decidir, pero bueno, a es que hay inestabilidad climatológica, aquí en Galicia, pues a veces pues, tenemos los caprichos. Claro. Pero claro. bueno... Eh, Sanxuan está aí mm, a, bueno. a días, a horas caralho claro. atrevería a decir mm -hmm. eh, malo será que non teñamos un, un verán con un día de sol, ainda que poda haber sorpresas pero bueno, en principio Ume. eso desechamos exactamente, polo menos para poder, poder disfrutar pues, dun bon viño, dun bon cava eh, aunque sea pouco, pero poder disfrutar de algo exactamente, e eu para falando de disfrutar o primeiro que vos vou dicir mm es que teñades que pasar este fin de semana por Lugo. Toma. Ah, ya. Yo sí. teño Lugo aquí, por sorte, con a carrun. 60 kilómetros. Claro. Vos te lo un poco más longe, pero sí. bueno, a golpe de avión, con compostela con postela Lugo, también Sí, también se no puede llegar. E que pasa? Que hai algún evento... Pois pues mira, oh. eh, o evento do que vos queria falar é o ar de lucos. Ah, claro, ah, sí. Ah. Últimamente está tomendo moito... Uh -huh. Xa levan varias edicións, sí, sí. Mira, é a decimo primeira edición uh -huh. uh -huh. e xa festa de interese turístico de Galicia. Uh -huh, claro. Cerebrase o 22, o 23 e o 24 de xuño. Uh -huh. o xa que esta fin de semana uh -huh. lugo, pois, non sei, se triplicará, duplicará polo menos... Pode duplicar tranquilamente a, a súa poboación Tranquilamente Efeito, Chamome moita atención un dato dun hosteleiro uh -huh. Bueno, dun hosteleiro, onde vai hosteleiros Que din, para que vos falades unha idea O arde dura tres días O San, uh -huh. San dura toda unha semana uh -huh. sí, sí, sí, sí. Pois gasta, consúmese máis cervexa no ar de lucos que en todo San Froilán Carai, o sea que a, non é precisamente o máis importante eso de... Eh, eh, eh. Uh -huh. A ver, podemos decir que estamos xa no verán, que hai máis sede, e todo o que vos queirades, uh -huh. de que en outubro no San Froilán, pois pues igual co frío e tal, pois pues se vede menos, pero aínda, aínda así con ese dato importante a ter en conta que en tres días se consuma máis que se consume en sete días, pois pues, que decir que hai unha afluencia de público moi moi importante. Como ven, sabedes, estos días toda la ciudad de Lugo sí. volverá a vestir de romano de castrecho, lembrando la historia de esta ciudad de Romana. Mm. Sí, sí, claro. Hay una recreación de la vida romana de Castrecha, mm -hmm. eh, pues hay diferentes escenarios por toda la ciudad de Lugo, desfiles mm -hmm. militares, campamentos, mm -hmm. eh, gladiadores, mm -hmm. eh, venta de esclavos bodas celtas, bodas romanas, bacanáis, caray, chogos. <ríe> lendas celtas contor celtas e incluso este ano por primeira vez vai haber unha recreación do Senado, Senatus Lucius Augusti. Tomás. Tal okay. como están hoxe os xeos políticos en declive, non sei como funciona este Senado, pero es que bueno, en... haberá algún emperador que Haberá algún emperador invitado. O sea, ah, que... vale, vale, vale. Hombre, non pode faltar. Lucus Cultural logo entonces 2012 algo Que eh... de aí o nome do Hospital Novo que, que se fixo en Lugo. Correcto. Exactamente, dai ben Lugos o gusto Non hai que decirlo, Estamos na decimoprimera edición Pero en todos estes anos O, o festeixo romano uh -huh. a, Digamos A, a homenaxe esta ao mundo romano E a tradición e historia que ten Lugo detrás uh -huh. En relación con Roma Está chegando unha febre Pero digna de, de comentar uh -huh. Porque están proliferando moitísimos Grupos, asociacións de recreación do mundo romano Que incluso van a festas por aí Como a de Xinzo, como uh -huh. o Rovierzo e, uh -huh. e incluso fora de, de Galicia, por Tarragona bueno uh -huh. A nivel estatal se move moitísimo Están eso, aparte de que recién Bastantes axudas estáse eh, eh, dando Unha auténtica febre Do, do mundo romano Claro decir, E tamén unha manifestación deso podelo ver a nivel nacional as, as películas e as series que se están facendo sí, España, sí, sí. etcétera, etcétera o aquí sea, sí, sí, hai sí. unha febre Caray. se queredes, po... preparade o vosso traxe romano ou castrexo depende <risas> das preferencias de cada un estamos e vin de tomar un viño e ver o ambiente a lugo eh? <risas> <risas> paga a pena logo entonces, non? paga moita pena, hoxe uh -huh. tiven un par de ocasións de para... Para os que igual xa gobian as multitudes, hai días que realmente xa a ser eh, estar un pouco masificado, polo que vos digo, hmm. pero, pero ver o ambiente, pasar aí un, un día ou unha tarde, ben, ben paga a pena, eh? Desde, desde logo. Min me fixou-me gracia o que me dixete do círculo de poderes e de esclavos na Antigua Roma que, que hoxe un día se poden, se poden mercar, bueno, parece ser que é un remedo ou unha imitación, non? Claro, claro, é un remedio Todo isto é, eh, pois, pues, recrean todo o que pasaba daquela Claro, claro Pois hai ETTs, daquela, pois, pues, outras cousas Sí, Ahí está, eh... sí, sí, está bien, está bien de porque laboral, ETT, pois pues, daquela eran outros métodos eh, Está, sabemos, por, no. porque esclavos xa siguen habendo sempre Claro, isto ten que haber, para que xa ricos ten que haber pobres <risas> Exactamente Claro Está bien E que máis? Veña Pois pues... Falamos da chegada do verán Mm. Falamos do do San Xoán, mm -hmm. sabes que en Galicia tamén se celebra e de que maneira o San Xoán? Si. Sí. Vale. Pois sí, ben. Señor. Salta eh, fogueiras de San que pois é o recibimento do, do verán. Mm -hmm. Eh cambia o solsticio, começan os días a, a minguar. Mm -hmm. e eh, eh, facemos pois as as lumieiras, mm -hmm. cacharelas, mm -hmm. ca cachadas ou cachelas, como se di aquí en Galicia, mm -hmm. memes en nome. O, sí. As fogueiras de San Joan uh -huh. Fánse nunha praza pública Entese que iman trastos e mobles bellos Un lume grande uh -huh. eh, sardiñada de Viño En moitos sitios, en Coruña por exemplo Creo que é o sitio onde máis sardiñadas Se poden ver na noite de San Joan uh -huh. sobre, uh -huh. eh. sobre todo en Sada En Sada, efectivamente uh -huh. Pois hai unhas lumeiras impresionantes e eh, Sardinha para, para, para todo o mundo cantase bailes alrededor do, do lume mm. e despues, cando o lume vai morrendo mm. e queda un lume que digamos que xa non é tan espectacular, pero que permite saltar mm. dun lado ao outro, mm. pois pues, empezan os chimpos, claro. saltar por riba do lume de San Joan para que non sí. me morda ejemplo, nin cadela nin can exactamente, mira como sabes mm. eu cullo unha pequena cantiga que, que se ve que se o emprega bastante mm. que salto por riba do lume de San Joan porque para que non me morda cadela nin can, nin bicho vivente que ande polo chan. Exactamente. E nos no referento aos chimpos, mm. porque o típico, aquí, pues, un que escoitou que hai que saltar catro veces, outro que hai que saltar sete. Eu investiguei un pouco e se ve que o número de saltos ten unha simboloxía. Saltar tres veces a fogueira é a trindade, non? Mm. Mm. Sete veces é... Eh... Un número Pois sabedes que é un número máxico en Galicia O sete, claro. sí, o sete. Ten moito Exacto. que ver coa cultura castrexa E todo eso Exactamente, sí, sí. Exactamente. Ten aí un valor Unha un, especie de mitología detrás que sí, o sete, sí. Por eso tamén a fisiología está tan presente Xoveu o sete choveres mm. Pois pues ben O sete é o símbolo de totalidade E hai outros que din Que os chimpos teñen que ser nove Por mm. que? Porque nove sei que é a perfección Porque 3 x 3. Exactamente. O sea, que xa eso tamén vai para supersticiosos e cada un chin per veces que queira. Que pego Eu... de xeo eh, que queime os malos espíritos mm. e as malas enerxías na fogueira. Mm. Eh nada, emeigas fora. Exactamente. Mm. Eu teño un familiar en que cando che fai un agasallo, mm. por exemplo, que que sea viño, que sea non sei outra cosa Ou ten que ser un ou tres. Mm. Pero sobre todo tres, nunca nunca dá pa, pares. Ajá. Nunca dá pares. Ah. Di, di que di que os pares dan mala sorte. Bueno. Ah, mira, por pues ser supersticioso. Exactamente. Quero que viñamos a dicir tres veces tres. Pois pues, eh Sabemos que ahí también en Barcelona, en Cataluña, se falla a fogueira. ¡Qué mm, sí, hombre! de, pues, esa vez, a saltar. Cada un que salte, que poda, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Sí. Mientras no cae a Nolume... <ríe> a Noite Meiga de San Juan. Exactamente. Sí, y hay otras dos tradiciones, mm. también muy típicas aquí en, en Galicia. Vamos a comentar así un poco por arriba. A Cerro sí, sí. de San Juan y a Nueve Ondas. Exactamente. Ah, sí, eh, sí, sí. Según sí sí. ¿no? sí, sí, sí. Que van las mujeres que van moi arraigada e que aínda se conserva moito na zona da lanzada, non? Veixo ah, ah, que estades ah, ben documentados pois a tradición das nove ondas sí. eh, ten un carácter purificador e tamén fecundador ah, exactamente. das augas, Entonces o poder é, da auga, neste caso a auga do mar uh -huh. entón a tradición é bañarse uh -huh na preda lanzada, sobre todo, mm. en San Xenxu, onde ten máis seguimento esta tradición, como decía Xulio, mm -hmm. entón a tradición di que hai que coñer nove ondas. Pegar su baño, eh, a, a, digamos co ritual di que ten que ser en, porre, en porrancho, mm -hmm. espido, eh, bañarse, coñer nove ondas. E como dijemos, aparte de ser un rito purificador, é un rito fecundador, xa que moitas mulleres eh, para quedar embarazadas, mm. pues seguían esta tradición. Aparte de ser un rito curativo do Megallo, mm. ten este carácter de fecundidade. Para poder concebir as mulleres esteriles, pues tamén se metían a noite de San Joan, no mar, e recibían esas nove ondas. Mm -hmm. En Coiro, en nove ondas. Sí, sí. Sí, que as neigas tiñan algo que ver ou ordenabanlle que ese traballo se o fixeran eh, Dice, dicían a, me parece que hai un romance popular do sí. século XVI que dice de tomar nove ondas antes de que saio o día Elevaredes con Bosco as nove follas da oliva Exactamente Efectivamente, veixo sí, sí. que vos estades desadiantando, que teñen preparado eso é vos es final eh. Que en tradición en, en costumes está vez... Bastante postos, eh? Bueno, intentamos axudar <risa> todo o que podemos Pero que, si, sí, son cousas que mmm, vamos lembrando de, sí. de, de anos anteriores eh, Pois pues esa cantiga que de, que reproducite, Xulio Esa que teña aquí tamén recollida Que que máis empregada uh -huh. neste caso uh -huh. E no tema das ervas de San Xoan pues, Eso, como ves, sabedes, eso che iba a preguntar Colles unha tina, e, bótanse, sobre todo rosas e, De todos os tipos, ervas Eh, a, con boa recendo mm. Deixanse toda a noite o descoberto o Corredores, tellados mm -hmm. eh, Etcetera Para que collan o orballo mm. E o poder do santo Da mm -hmm. noite máxica de San Joan claro. O día seguinte, pola mañá Todos os membros da familia eh, Preferentemente os, os nenos E eh, os que ten así un pouco doentes mm -hmm. Tenen que lavar a cara con esta auga milagreira Auga mm -hmm. milagreira, porque diz que ten eh, Propiedades menciñeiras curativas de males físicos uh -huh. e tamén de males psicolóxicos e incluso de meigallos uh -huh. claro. o sea que a combinación destas ervas o orballo e na noite de San Joan lavar a cara con, con esa auga ten uh -huh. unhas Podéis oportunidades impresionantes curativos, sí. exactamente sí. pois podo xe dicir, José Manuel que na miña casa se sigue facendo uh -huh. pois seguramente eu, ata non hai moito lembro que miña nai Aínda que fose con gato rosas que compraran a ah, sí. floristería do barrio. Ah, sí. Seguía poñéndalle os os pétalos que pasasen eh. co ese pouco de, de rocío de, de orballo do, da noite de San Xoán e depois facíamos lavar a cara. Claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. A ti tamén aínda oxe? Eh. Eu, eu, bueno, eu ora eu, eu ora aquí non o fago, pero cando o olío oigolles falar desto, de sí. Uh -huh. En canto as ervas, pois pues bueno, falase de todo Pero polo que vin hai sete ervas máxicas mm. que sabemos, E sabemos Galicia moi mitolóxica E bueno E tal Nas sete chamadas ervas máxicas mm. Incluíse a herba de San Joan O fiuncho, a herba Luisa sí. O fento macho Eh, a Malva e o Romeu Exactamente. pero so, bueno, que non so... te llaman outras pois supoño que tampouco haberá que te ser tiquismiquis nin exixente neste sentido no? <risas> sí. e o Helio que máis se utilizaba era esa conversa nosotros decimos vianteiro vianteiro sí, que se facían eh, precisamente como se fora de cana, eh, de cana que son un hueco por dentro de unha especie de sí. nosotros chamamos de vianteiro e mm. entonces esa flor Recollíámolo para facer manzanilla. Aha. Claro. Refacer eh, a auga, si. Sí. Que... E eh, tomábamoslo con azúcar e estaba buenísima. Claro. Claro, eh. Pois un día temos a oportunidade que que nos des unha infusión desas. De infusión de Si, ¿Eh? ¿Eh? si. Sí, sí, sí. sí, sí. A noite de San Juan, a máis a meiga do ano, Pois aí temos. moi moi moi perto esta fin de semana. Exactamente. Sí, sí, sí. Preparádevos eh para escorrentar os megallos todos. Si, sí, faremos, sí, que, que hai bastantes, eh? Que máis meigallos nos dís por aí? Ahora, no. eh, falando, pois, da chegada do verán, mm. que estamos aí, como que en di, a un paso del... De mm. claro. eh, fa, podemos falar de, de apartamentos e de praias. Apartamentos, ah. porque tamén foi noticia esta semana, eu se fixo eco a, a voz de Galicia, entre outros medios, mm. de que na Mariña, a coñecida Mariñador, cando era foi o boom e querían, pois, facer da Mariña lucense, pois, un pouco zona turística uh -huh. coa co complexidade do, da climatoloxía, pero bueno, por, por poucos explotada que estaba, había, había solares para edificar. Uh -huh. e construíuse e edificouse moitísimo, pero bueno, quedou todo, como sabemos, coa crise do, do tixolo, uh -huh. pois quedou todo a medias, e quedou tamén, pois, obra por vender. Uh -huh. Sei agora, na Mariña Dorna, na Mariña Lucense, uh -huh. o Grupo Santander, unha mobiliaria que ten o Grupo Santander, uh -huh. está empezando a vender pisos en barreiros a 19.900 19, euros. No, uh -huh. Eso é un chiste. Apartamentos ganga. E, e non sabemos se é chiste ou que, pero a asociación de promotores da zona indignada, uh -huh. tamén ricos indignan, uh -huh. e, estuda iniciacións xurídicas a través do Tribunal de Defensa da Competencia. Uh -huh. Porque rompería e de que maneira o mercado vendendo apartamentos a 20.000 euros vale. pois pues que va encontrar libre competencia e, e penso eu libre competencia cando disinteresa, verdade? Exactamente, eh, eh. aí, aí, aí Igual non será o preço real dun apartamento cunha unha dos habitacións 20.000 euros senón cento e pico mil euros como nos querían facer creer mm. aí anos Exactamente, porque en Barreiros precisamente non era ninguna barratura Claro, claro. Eu, eu ben coñezco ese concello todo Coñezco desde Ribadeo hasta, hasta Burela Pois pues sí, ah. a parte que é unha zona maravillosa ah, sí. eh, Moito madrileño, moito vasco Está empezando a, mm. a tomar a Mariña como segunda residencia E bueno, a crisis pues, fixo que todo se queda un pouco estancado E agora para dar esa ida Xa vedes que moitos bancos que están empantanados pois pues, Buscan solucións e Esta parece ser unha Teremos que seguir investigando a ver se é un pouco bulo Ou é real, é unha forma de sacar, eh, pois, eh, eh, enriba, peso... Exactamente, tamén... De débetas eh, que teñen as entidades, como eh, sabemos, non? Eh, exactamente, no? seguramente... Soltar lastre... É, eh, é... Eh, miraremos eso. a ver, eh, senón, mercamos un... Exactamente... Aí, aí, é que... É xo que interesaba... Claro... E falando de praias, mm. outra noticia tamén, que, como case cada ano, cando se fala de bandidos azuis... Galicia será líder do Estado Español en adjudicación de bandeiras azuis. ¿Mm? E non me refiro as bandeiras azuis de Estado sí. PP. Sí, sí. E refiro-me a estas, eh, estas bandeiras azuis, que son distintivo ¿Mm? que otorga a Fundación Europea de Educación Ambiental, ¿Mm? a praias e portos que cumplen eh, pues, unha serie de condicións, tanto ambientais como de equipamento. ¿Mm -hmm? Están ben equipadas, eh, reunen unhas condicións pues, inmellorables para practicar o baño. ¿Mm -hmm? Pois pues ben, Galicia, sendo... Eh, a que máis banderesa xuisten do Estado Español será uh -huh. eh, 126 uh -huh. Carai, 22 juño. en Lugo, 49 en Coruña 55 en Pontevedra Ningún a Ourense Hombre, é que as da Ourense non están catalogadas polo mar <risa> Ainda non chegou o no, pero tamén, pero tamén ten praia, eh, con Baltaró. no, también ten praia e ademais d'auga quente todo. Sí. Sí, efectivamente, que dá máis cachealía uh. a Outeiroño. Uh. Aí, <risa> <risa> <risa> ¿no? sí. aí. De procedencia romana. Exactamente. Sí. Pues a ver Si. Pois a verse A veces si podemos disfrutar estas frases este verano. Luego. Claro que sí. Ver, hay, sí. hay que llegar conocimiento aos residentes. Teñen que pasar por Galicia, por lo menos o que non vai, como é, había que cambiáryolo o refrán ah, de de o que no vai Andrés de vivo, de que non vai a Galicia ten que ir de muerto. <risa> <risa> cambiar cambiáryelo dito, ¿no? Sí. Que decían de, de San Andrés de Teixido cambiáryelo para para Galicia. Exactamente. ¿Qué te parece? Claro. Ah. A verade que eu tiño Ourense aquí un paso, e se vos digo a verdade, eh, Ainda aínda non estive eu. Vale. Nas charcas da auga quente, eh? Pues tés, que día. Tés, kírome, porque o, o prezo que que teñen é, é pequeno, e para además disfrutar dese hm mm, desse paisaxe, desa eh, sí. desa gastronomía non vexas. Ourense Pecas dunha boa ramollada. Un de, ben, ben, ben día para mollar un poco cura chavasqueira ir tomar unos viños salir por la zona bella que Exactamente, sí mollar un poco pues mollar a gorxa <risa> Exactamente Efectivamente Acompañado de... Acompañado bueno. de Para matarse, ¿crees? Tengo aquí cuatro es... cuatro chistes cuatro gags cuatro sentencias Esas sentencias a, a... Es que nos... a que nos recolectamos es que, que tenemos aquí ya sí. un... tenemos ya un buen comienzo de biblioteca Sí pues bueno Veñe Ustedes van a apuntar, ¿no? Claro, sí. ¿no? A máis queda aquí grabado para a posteridade. Pues ben, eh, este días tamén se falou, xa é unha constante, pero non habría que decirlo, pero bueno, tamén para facernos unha idea hai que lembralo. Mm. Se si Galicia sitúase como a zona máis embellecida do planeta, junto uh -huh, uh -huh. con Zamora e Asturias, uh -huh. un dato, pois, pues, pouco frío, non? Exatamente. Pois, pues, por desgracia, a morte segue sendo un dos mellores nichos de mercado neste país. Uh -huh. O de nicho de mercado nunca miordito, eh? Sí, sí Outra, Paco Rodríguez Abandona o liderazgo da UPEGA Toma Os subpegaios pasarán de andar rectos A andar o rego Toma <risa> Claro, polo, polo a decir, novo A si non se vai perder, eh? Sí, sí, sí, isto <risa> non nos, no nos perdemos eh, Está moi ben, ben E outra, sei que a España Está a beira do precipicio A beira Tranquilos Con Rajoy daremos un paso adiante O, sea que, o precipicio Para o sea adiante Non hai que pasar medo ¿eh? vale. Temos aquí un, un vale. líder Que, que, que te nos gusta. defenderá ben ¿eh? sí, sí. Sobre todo eso E despois falando de Rajoy Como galego que é eh, O galego, ainda que este en Madrid Ou este en Canadá O galego, mm. ainda que non fale galego Me atrevería a decir E garda costumes en idiosincrasia galega Estades mm. comigo non? Claro. Si, sí, home Pois mira, estou me imaginando O o rescate O rescate de que tanto se falou e se está a falar estes días mm. O rescate da Unión Europea A, a Aqui a España mm -hmm. Ou a banca o sea, non se sabe A banca, a España, as dúas cousas sí. Pois interpreto o rescate eh, O estilo galego mm. e Temos a Merkel mm. E a Rajoy, non? Mm -hmm que están na mesa, pois, negociando, como mm. como se negocia nunha mesa da feira comendo o pulpo yeah. aquí entre galegos, no Exactamente. Entón, dille a Unión Europea, a Rajoy, eh? Yeah. A Unión Europea, dille, neste caso a Merkel, Rajoy, collos cartos. <risa> o Rajoy, no non, que non nos fan falta, que collas os cartos. Que no me que de momento imos tirando. Collos cartos. <risa> e dille Rajoy, bueno... Por Irene Lugo, eh. Deus chopague. Pedia Merkel. Deus no, no mo pagara Deus. Sacho sacaremos do lombo. <risas> ya foi negociación. Debe ser, debe ser, se re, saber que se me recuerda esto do lombo. A que? A de rascar, rascar yo o lomo con un carozo sí tamén <risa> Maia frío sea bueno, Xa que... nos acabando o lomo, verdad? Si, sí, oi, tanto E non aos bancos, como dín Non, non, os bancos non, iso non se pode tocar Sem, Sempre seremos os mesmos Os que apeitulgaremos co sí. Bueno, pues, hasta ya mi colaboración. Muy bien. Bueno, amigo, pues... Quédanos un programa, ¿no? Eh, exactamente, sí, quédanos un programa. A 20 de la semana rematamos eh, este... Eh, esta tempada aquí en Galegos, ¿no vais? Eh, bueno, es... pues estaremos pendientes para la despedida de tempada. Muy bien. Convocando a gente a... Eh, exactamente. Pues a después de verán. A que disfruten el verán y después de verán volver a... Volver a descomenzar hoy otra vez. Correcto. Veña. Unha aperta grandiosa e un saúdo cordial Outra voz, venha Apertinhas, hasta logo Ela passou Por mi E sorriu E a chuva Parou De cair O meu bairro foi A torna perfeito e o um monte de antulho jardim o charco inquinado voltou a ser lago e o peixe ao contrário viu xa moça mas quero voar por favor no metro em enlatados corpos apertados suspiram ao ver-me entrar sem pressas que até Quero voar Por favor só a maripaz A bela e a rosa Que pinta o mundo De cor de Eu sou um delírio Amor Sei que a chuva é grossa Que a entópia faça Que o amor é curto E deixa massa Mas quero